Медицина. Медицина це цілий ряд наук про організм людини, про хвороби та їх лікування. Вона вивчає причини захворювань та способи їх попередження. Віхи в історії розвитку медицини. 1905 -й. перше успішне переливання крові. 1922 -й. Фредерік Бантінг та Чарльз Бест вперше застосовують інсулін при лікуванні цукрового діабету. 1928 Олександр Флемінг відкрив пеніцилін 1938. Перша пересадка штучної кістки стегна 1943. Створення штучної нирки. 1955. Джонас Солт створює вакцину від костюм. Поліомієліту 1967 – перша в світі операція з пересадки серця, здійснена хірургом Крістіаном Барнардом, Південно-Африканська республіка 1979 – у результаті дії програми загальної вакцинації віспа зникає із списку хвороб 1981 – зареєстровані перші випадки захворювання на СНІД Давньогрецького цілителя Гіппократа часто називають батьком медицини. Він обстежував пацієнтів і записував симптоми їхніх захворювань, ділячись своїми спостереженнями з іншими лікарями. Він також прописував своїм пацієнтам чимало лікарських засобів, включаючи відвар з вербової кори, з якої пізніше почали робити аспірин. Але медицина не могла розвиватися як наука доти, доки лікарі не вивчили принципи функціонування людського організму. Вивчення функцій організму Бельгійський анатом Андреас Везалій, 1514-64 роки. Застосовуючи метод Ростину, став основоположником анатомії. Англійський лікар Уільям Харві, 1578-1657 у своїх працях виклав учення про кровообіг. А починаючи з 19 століття, коли вчені відкрили, що мікроби можуть викликати захворювання, медицина почала розвиватися як сучасна наука. Діагностика. Визначення хвороби чи її діагностика починається з вивчення лікарем історії хвороби пацієнта. Воно включає запитання що їх ставлять хворому про симптоми хвороби, про його попереднє захворювання, а також про спосіб життя пацієнта. Потім лікар здійснює фізичне обстеження хворого. Більшість хвороб піддається діагностиці в результаті вивчення перебігу хвороби та фізичного обстеження пацієнта. Як правило, лікар відправляє на лабораторне дослідження кров, Сечу, А. Також проводить інші аналізи. Інколи хворому потрібно зробити рентгенографію чи сканування. В результаті лікар одержує знімки органів тіла, за допомогою яких він може точніше визначити причини хвороби. Сьогодні медицина має широкі технічні можливості для діагностики захворювань. Лікування. Більшість хвороб піддається лікуванню за допомогою ліків чи Хірургічних операцій В наш час існує близько 6 тисяч лікарських препаратів, зокрема болетамуючі засоби, антибіотики, засоби проти раку, а також лікарські препарати, які застосовують для лікування психічних хвороб. При захворюваннях серця та інших органів чи в разі ракових пухлин, часто потрібне хірургічне втручання для видалення уражених тканин. Крім того, в наш час стала можливою заміна серця, нирок та печінки на орган трансплантат. Дедалі більшого застосування набуває лазерна терапія та хірургія. Профілактична медицина Попередити хворобу завжди легше, ніж її лікувати. Відомо, що куріння служить причиною серцево-судинних захворювань, а також раку легенів. Тому медики всього світу об'єднались у боротьбі з цією шкідливою звичкою і лікують її за допомогою медикаментів, гіпнозу, кодування. Кращою профілактикою від хвороб є здоровий спосіб життя, помірне вживання їжі, заняття фізкультурою та спортом, правильне поєднання фізичної активності та відпочинку. В свою чергу, вакцинація захищає людей від таких хвороб, як туберкульоз, Гепатит і віспа Нетрадиційна медицина Існує безліч різних видів так званої нетрадиційної медицини Наприклад, акупунктура або голковколювання була відома ще в давньому Китаї Певні точки тіла, а їх близько 600, відповідають зовнішнім і внутрішнім органам людини за допомогою уколу в потрібну точку мобілізується життєва енергія для боротьби з болем чи недугою. Ця та інші форми нетрадиційної медицини, як гомеопатія, рефлексотерапія та ароматерапія, набувають у пацієнтів дедалі більшої популярності, хоч їх ефективність ще недостатньо науково обґрунтована. Ілюстрації Акупунктура це введення тонких металевих голок у певні точки тіла людини. У Китаї акупунктура використовується і як анестезійний засіб при проведенні хірургічних операцій. Тіло людини в розрізі Один з найсучасніших і найточніших способів діагностики – комп'ютерна томографія, яка створює віртуальний образ тіла хворого. Пацієнт повільно просувається через сканер, при цьому його тіло піддається просвічуванню з допомогою рентгенівського випромінювання. Одержана інформація передається на комп'ютер для подальшої обробки. У створенні нових лікарських препаратів нині широко застосовується комп'ютерна техніка. Система віртуальної реальності використовується у створенні тривимірного зображення нових ліків який дослідник може модифікувати на власний розсуд. Ім'я давньогрецького лікаря Гіппократа – 460-377 роки до нашої ери. Відоме завдяки клятві, яку складають усі лікарі. Французький хімік Луї Пастер – 95 винайшов метод знищення мікроорганізмів у рідинах, Англійський хірург Джозеф Лістер, 1827-1912, уперше застосував знезаражувальні засоби під час операцій. Англійський мікробіолог Олександр Флемінг, 1881-1955, відкрив антибактеріальну речовину – пеніцилін.